Телебачення Винайдене на початку 20-го століття телебачення стало найважливішим засобом поширення інформації та одним з видів послуг. Датою справжнього народження телебачення можна назвати 1937 рік, коли відбулася перша телетрансляція для широкої публіки з лондонського Олександр Пелас». Над проблемою розвитку телебачення працювало багато вчених зокрема шотландець Джон Лоджі Баярд та американець Філо Франсуерд. Зображення на екрані Телевізійне зображення і звук утворюються за допомогою електронних сигналів, створених телекамерою і відтворених телевізійним приймачем. У телекамері є набір лінз, які фокусують зображення на поверхню, що перетворює світлові сигнали на електронні. Вони можуть бути зафіксовані і на відеоплівці. Сигнали можна перетворити на радіохвилі і передавати їх за допомогою радіопередавачів, космічних супутників чи надсилати кабельною мережею просто на екран домашнього телевізора. Створення телепрограми Над створенням телепрограми працює багато спеціалістів. Телеоператори знімають зображення, тоді як звукооператори маніпулюють мікрофонами. Режисер у монтажній кабіні вирішує – з якої телекамери включити картинку у певний момент, щоб її побачили телеглядачі. У підготовці телепередачі беруть участь також продюсери, сценаристи, гримери, художники, освітлювачі та інший технічний персонал. На зустріч майбутньому Винайдено телебачення, де зображення створюється за допомогою 1125 рядків, що майже вдвічі вище за існуючі нині стандарти. Розвивається система цифрового телебачення, яка забезпечує надзвичайну високу якість передавання зображення і звуку. А колись, можливо, буде винайдено і тривимірне телебачення. Ілюстрації. Як влаштований телевізор? Телезображення Електронні промені Захисний шар Смужки люмінофора Фокусуючі пластини Електронний прожектор Телекамера Видошукач Сигнал іде від телекамери по кабелю Візок штатива Детектори світла Лінзи Мікрофон У телевізійній камері є лінза, яка спрямовує зображення на детекторі світла, що перетворюють світло на електронні сигнали, необхідні для передавання зображення на відстань. Основна частина телевізора – Кінескоп. Велика воронкоподібна скляна трубка з екраном. Із середини екран вкритий смугами люмінесцентної хімічної речовини, так званого люмінофора, який починає світитися, коли в нього ударяють електрони. Пучок електронів посилає на екран електронний прожектор, розташований в задній частині трубки. Фокусуючі пластини під час передавання відеосигналу фокусують промінь на екрані, створюючи таким чином зображення. У системі Баярда зображення ділилось на елементи за допомогою лінз, закріплених на дисках, які оберталися. У телевізорах з великим екраном застосовується система дзеркал для задньої проекції, що дає можливість збільшити зображення.